Bueno, temos por aí que algunha unha que nos ven chegando, así... Bueno, este é unha... Que, da Asociación Rosalía de Castro. A, a carta informativa con a respecto carta a... informativa das actividades que se van a facer, sí, en sí, fin, sí. entonces... E, Pero apunt... vamos, vamos es comenzar por un agosto... E apuntar, apuntade, o día 5 de, nove... de... de novembro. De novembro, de novembro. Sí. Apuntade para que... é eso. A ver como están as castañas este ano, porque díen que este ano as castañas... Eh, poucas. Poucas, eh, en fin, que tan... Curadas. Sí, sí, no, non están moi boas. Bueno, bueno. Pero bueno, castañas asadas, a ver. É despois caixa un pouco de viño e algo de viño dulce tamén ben ben. Castañas asadas na, na entidade de Rosalía de Castro e eh, sí. Federico Soler mmm, os eh, día 5 as 7 ou 8 da tarde, non? Eh, as 8 e media da tarde. Vale. E despois temos campeonato de tute O 19, o 20 E o 27 de novembro tamén E despois hai O 26 de novembro Certamen de poesía Que algunha das persoas Que xa falamos con elas vai estar E unha persoa Que vamos a falar agora Cerraremos o programa con ela Tamén vai estar Eh, como é a nosa amiga Ángela Gracián, Ah, vale, vale, vale, Que vamos pois a falar con ela. Vale. Que tamén estará pois nesta, neste certamen de poesía eh sobre todo de Rosela de Castro. Que se comenzará pois hala pola, por polas... 7 da tarde, bueno, máis ou menos queridos oites información cultural da entidade de Rosaria de Castro o día 26 de, de novembro vayan, vayan apuntándose que sí, eh? na rúa Federico Soler toman nota o que sí é certo é que para mañan pola tarde ah, un, sí. hai unha obra de teatro interesante libre como os Paxaros co, baixo a dirección de Xulio Lago a actriz María Barcala Pois, na Universidade de Barcelona pois, Teatro do Atlántico Barcelona no 28 de outubro as daza nove horas na aula magna de xeografía e historia da universidade a entrada é libre, gratuita o lectorado de estudios galegos da universidade ten o prazer de organizar esta representación colaborando co Slexi eh, para pechar o noveno coloquio da Sociedade de Literatura Española do século XIX sobre o escenario Rosaría, coas palabras dos seus textos Esperamos vos a todos, según dicen dende a, Ademais a, vai ser unha hora fermosa o lectorado de, a, de, de, de, de, O lectorado de Estudios Galegos Ademais, a, na voz de María Barcala veremos textos de rosa escoitaremos textos de Rosaría de Castro Libre, como os pasaros, como, sí. era, como cantaba. E de eh, despois tamén, pre... eh, en decembro tamén temos os dous mundos. Ah, ese é o día de decembro sí, sí, sí. Que tamén poden pasar por as entidades a buscar as entradas. As van... entradas, son sí. Son de zeuros. Ainda que no liceo de, de Barcelona, pois pues, non sei se si eh. o mellor... Pois eh, vayan tomando nota e eh, eh, indo buscando as, as, entradas as entradas porque eso será un evento extraordinario eh? uh -huh. un evento donde participarán case un cento de, de, de artistas persoas, eh? Eh? Sí, sí, sí. de persoas un cento de persoas ou máis os gaiteiros, os danzantes os uh, artistas a... bueno vai a vaya, entus... vaya, vaya ser unha cousa vai a ser unha cousa fermosa que, desde logo, eh, e muito, eh, os galegos fomos os primeiros en facer isto, porque eu estou os mundo o, a mundo, a xente que veo, pois, por exemplo, hai 50 anos uh -huh. que veo aí a Barcelona, uh -huh. que é, pois, que, claro, moitas é das cousas, fixo as esta xente, eh? Sí, a, a 22 entidades galegas de Cataluña. Sí, 22 entidades sí. galegas entidades galegas. Algúnas non son tan galegas, pero bueno, 22 entidades participarán sí. nesse evento de um, os dous mundos. Os mundos, Fa, sí. Falaremos con máis detalle noutro momento cando podamos poernos en contacto con algúns dos organizadores ou algúna das persoas eh, que que dirixen este, este evento tan importante. Levaremos o en... programa que nos, eh, nos diga un pouquiño como vai esta cousa. Vale. Eh, eh, seguimos, queridos inter. Vamos a Agora vamos, pois, música, nada ¿no? Pasar un pouquiño de publi Música E eh, expois algo de música para entrar de xeu Pois tamén ca última convidada Con Ángela